Частина двадцята. Заграйно пісню мертвого гурту. Розділ перший. Повернувшись із поліцейської дільниці, Лінда з Джекі побачили Расті з дівчатками. Вони сиділи на ганку, чекали на них. Обидві Джей Джей усе ще були в нічних сорочках. Легких, бавовняних, а не фланелевих, які зазвичай на них уже вдягали о цій порі року. Хоча ще не настала навіть сьома ранку. Термометр із надвірного боку кухонного вікна показував 66 градусів. Зазвичай дівчатка підбігали першими, набагато випередивши расті, щоб обійняти маму. Але цього ранку він обігнав їх на кілька ярдів. Обхопив рінду за талію, а вона обвила руками його шию мало незболючим притиском. То були не обійми привітання, а щеплення потопельників. «З тобою все гаразд?» – шепнув він їй у вухо. Волосся колихнулося біля її щоки, це вона кивнула. А вже тоді відсторонилася, очі її сяяли. Я була впевнена, що Тібо допориється в мисці, але Джекі здогадалася плюнути в пластівці. Це було геніально, хоча я була впевнена. «Чому мама плаче?» – запитала Джуді голосом, у якому вчувалося, що вона сама на грані того, щоб заплакати. «Я не плачу», – сказала Лінда, витираючи очі. «Ну хіба трішечки, бо я така рада бачити вашого тата». «Ми всі раді його бачити», – вигукнула Дженіл. «Тому що мій тато, він бос!» «Це для мене новина», – здивувався Расті і поцілував Лінду в розтулені губи. Міцно так її поцілував. «Ой, вони розкритими ротами цілуються, захоплено», – вигукнула Дженіл. А Джуді прикрила собі долонькою очі і захихотіла. «Ходімо, дівчатка, гейда на гойдалко покликала Джекі. А потім переодягнутися і підемо до школи. «Я хочу зробити сонце», – заверещала Дженіл, побігши першою. «Школа?» – перепитав Расті. «Насправді?» «Насправді», – кивнула Лінда. «Заняття у класах початкової школи на Іст-стрит триватимуть по півдня». Венді Голдстон і Елен Вандестайн зголосилися проводити уроки. В одній кімнаті діти від дошкільнят до третьокласників. В іншій – четверошестикласники. Не знаю, чи буде там якесь навчання, але діти принаймні матимуть, куди ходити. Це додасть їм якогось відчуття нормальності. Імовірно. Вона подивилася в небо, де не виднілися ані хмаринки. Проте жовтуватий відтінок все одно був присутній. немов блакитне око зі зростаючою катарактою. Мені б самій трохи нормальності. Поглянь на небо. Расті на секунду задер голову, а потім відсторонив дружину на відстань своїх рук, щоб роздивитися її уважніше. «Так вам вдалося все там зробити чисто? То й цілком певна?» «Так, але ми були на межі. Коли дивишся на таке в якомусь шпигунському фільмі, можна отримати задоволення, але в реальному житті це жах. Я не братиму участі в його звільненні через наших дівчаток». «Диктатори завжди роблять заручниками дітей», – сказав Расті. «У якийсь момент люди мусять сказати, що це більше не діє. Але не тут і не тепер. Це ідея Джекі, тож хай вона її і втілює. Я сама не буду брати в цьому участі, і тобі не дозволю». Проте вона знала, якщо він вимагатиме, вона зробить усе, що він попросить. Сенс сказаного нею заперечував вираз її обличчя. Якщо саме це робило його босом, він не хотів ним бути. «Ти підеш на роботу?» – спитав він. «Звичайно. Дітей до Марти, Марта і відведе їх до школи. А Лінда з Джекі, як стій, з'являються на свою чергову поліцейську зміну під куполом. Інакше б це просто дивно виглядало. Ненавиджу навіть про це думати». Вона перевела дух. «Я почуваюся такою розбитою». Вона озирнулася, щоби впевнитися, що її не почують діти. «Ох, курва, яка я втомлена!» «Майже не спала, а ти збираєшся до шпиталю?» Расті похитав головою. «Джинні з Твічем перебудуть самі, принаймні, до полудня. Хоча з тим новим хлопцем, що прийшов нам допомагати, гадаю, у них все буде гаразд. Терстон такий, трохи ніби нью-ейджер, але дуже вправний. Я завітаю до Клер Маклечі. Хочу поговорити з тими дітьми, а ще мені треба з'їздити туди, де лічильник Гайгера в них зафіксував стрибок радіації». «Що мені казати людям, якщо хтось питатиме, де ти?» Расті поміркував. «Правду, гадаю я. частково, принаймні. Кажи, що я шукаю ймовірний генератор купола. Це змусить Ренні двічі подумати, перш ніж робити якісь наступні кроки. А якщо мене спитають про конкретне місце? Бо ж, напевне, питатимуть. Відповідай, що не знаєш. Але кажи, що гадаєш це десь у західній частині міста. Чорна гряда на півночі. А то ж». Якщо Ренніна накаже Рендольфу послати кількох його гончаків, я хочу, щоб вони вирушили не в мій бік. Якщо хтось тобі пізніше щось закидатиме, казатиме, що була дуже втомлена, переплутала. Слухай, ну, Любонько, перш ніж підеш на роботу, склади список людей, котрі здатні повірити, що Барбі не винен у тих вбивствах. І знову йому майнуло. Наші і не наші. Треба нам буде побалакати з цими людьми. До завтрашніх міських зборів. І то вельми обережно. Расті, ти точно цього певен? Тому що після вчорашньої пожежі все наше місто остерігатиметься друзів дейла барбари. Чи я певен так. Чи мені це подобається? Абсолютно безумовно, ні. Вона знову подивилася на жовтуватого відтінку неба, перевела погляд на два дуби, що росли в них перед домом. Листя висіло нерухомо, безвільно, яскраві перед тим кольори тепер вицвіли до одноманітної сірості. Вона зітхнула. Якщо Ренні загнав у пастку барбару, можливо, це і газету він спалив, ти ж це розумієш, так? Так. І якщо Джекі зуміє визволити Барбару з в'язниці, де вона його сховає, де в нашому місті є безпечне місце. Мені треба про це поміркувати. Якщо ти знайдеш генератор і вимкнеш його, весь цей непотріб, типу я шпигую, перетвориться на лайно. Молися, щоб так і трапилось. «Буду, а що там за радіація? Я не хочу, щоб ти захворів на лейкемію або ще щось. У мене щодо цього є ідея. Можна мені поцікавитися?» «Краще не треба», – усміхнувся він. «Вона доволі божевільна. Вона переплела його пальці своїми. Бережи себе». Він поцілував її. Ти себе теж. Вони подивилися туди, де Джекі розхитувала дівчаток на гойдалці. Не лише самих себе їм треба берегти. «І все-таки», – подумав Расті – Йому нікуди не подітися від того, що ризик стає потужним фактором його життя. Тобто якщо він хоче залишатися спроможним дивитися собі в очі у дзеркалі під час ранішнього гоління. Коргі Горесу подобалася людська їжа. Фактично Коргі Горес обожнював людську їжу, оскільки він був трохи товстуватим, не кажучи вже про деяку сивуватість, що позначила йому писок останніми роками. Їсти її йому було заборонено, і Джулія слухняно припинила підгодовування пса зі свого столу після того, як ветеринар ясно дав їй зрозуміти, що такою щедрістю вона вкорочує вік найближчому своєму другові. Розмова ця відбулася 16 місяців тому, і з того часу Горес був обмежений білджеком та спорадичними дієтичними собачими ласощами. Ці ласощі видом нагадували пакувальний полістироловий попкорн, і, судячи з того, як докірливо Горес дивився на неї перед тим як їх з'їсти, на смак вони теж були, як той самий пінопласт. Але Джулія не здавала позицій ніяких більше шкірок смажених курчат, ані чиздудлів, ані кусника від її ранішнього пончика. Таким чином, споживання Горесом Ферботенпродуктен було обмежено. Проте цілком не припинено. Нав'язана дієта просто змусила його вдатися до самозабезпечення цікавим їдлом, що водночас дарувало псу неабияке задоволення, відроджуючи в ньому мисливську натуру, властиву його лисячим предкам. ранішні і вечірні прогулянки були особливо багаті на кулінарні втіхи. Просто дивовижно, що люди викидають до рештаків уздовж Main Street і West Street. По яких зазвичай пролягав його прогулянковий маршрут, там знаходилися стружечки картоплі фрі, чипси і крекери з арахісовим маслом, а подеколи і обгортка від морозива з прилиплими до неї рештками шоколаду. Одного разу він натрапив на цілий пиріжок застільних теревенів. Той перестрибнув старілочки йому в шлунок швидше, ніж ви встигли би промовити слово холестерин. Не завжди йому вдавалося глитнути все ним впольоване. Іноді Джулія завчасно помічала здобич, на яку він націлився, і відсмикувала його за шворку. Але все одно діставалося йому багато. Бо ж Джулія часто вогулювала його, водночас тримаючи в одній руці розкриту книжку або New York Times. Ігнорування його на користь Times не завжди йшло йому на користь. Наприклад, коли Горису хотілося, щоб йому ґрунтовно почухали черево, але під час прогулянок таке ігнорування було щастям. Для маленьких жовтих коргі ігнорування означає «смаколики». Цього ранку його ігнорували. Джулія і інша жінка – хазяйка будинку, бо це її запахом тут усе пропахло. Особливо в околицях тієї кімнати, де люди викидають з себе кізяки і мітять свою територію. Були зайняті балачкою. Ця інша жінка була заплакала, і тепер Джулія обнімала її. «Мені краще, але не так, щоб зовсім», – сказала Ендрія. Вони сиділи в кухні. Горес чув дух кави, яку вони пили. Холодної, негарячої кави. Також він чув запах пундиків. От їх, що з глазур'ю. «Мені все ще їх хочеться». Якщо вона сказала це про пундики, то Горесу їх теж хотілося. «Потяг до ліків може тривати ще дуже довго», – сказала Джулія. «Та це не найважливіше». Я схиляю голову перед твоєю відважністю, Ендріє, Але Расті мав рацію. Ломка дурна і небезпечна річ. Тобі з біса пощастило, що обійшлося без судорожних припадків. Схоже, я їх таки мала. Ендрія ковтнула кави. Горес почув сьорбання. Я бачила дуже яскраві сни. В одному з них буяла пожежа, велика, на Хеллоуін. Але ж тобі вже краще. Трішки. Мені починає здаватися, що я впораюсь. Джулія, ти можеш скільки тобі завгодно залишатися в мене, але, гадаю, краще тобі знайти собі якесь здоровіше місце. Це сморід. Ми могли би щось зробити з цим запахом. Дістанемо батарейний вентилятор у берпі. Якщо гостювання мені запропоновано серйозно, мені разом з Горесом я приймаю твою пропозицію. Нікому не варто на самоті позбавлятися наркозалежності. Не було іншого способу, Любонько. Ти знаєш, що я маю на увазі. Чому ти вирішила це зробити? Бо, здається, вперше з того дня, як мене вибрали, мене потребує наше місто, а ще тому, що Джим Ренні пригрозив позбавити мене пігулок, якщо я заважатиму втіленню його планів. Далі Горес не слухав його більше цікавив запах, що досягав його чутливого носа з того проміжку, над яким один з торців дивана стикався зі стіною. Саме на цьому дивані любила сидіти Ендрія в своїй кращі якщо так можна назвати медикаментозні дні, іноді дивлячись програми на кшталт переслідуваних, вельми вдале продовження загублених, або танці з зірками, чи якийсь фільм по HBO. Перед кіновечорницями вона зазвичай смажила собі в мікрохвильовці попкорн і миску з ним ставила на край столу. А оскільки наркоші рідко бувають акуратистами, чимало попкорну валилося під стіл. Саме його запах тепер і чув Горес. Залишивши жінок при їхній розмові, він пробрався у куточок під столиком. Місце було вузеньке, але край стола створював природний місток, а він був худим песиком, особливо після того, як його було посаджено на собачу версію програми «Назирачі ваги». Перші ядерця лежали відразу за документами з папки «Вейдер», запечатаними в конверті з коричневого манільського паперу. Горес стояв якраз на імені своєї хазяйки, написаному друкованими літерами акуратним почерком тепер уже покійної бренди «Перкінс». І підчищав перші смаколики з знадиво багатого розсипу скарбів, коли Ендрія і Джулія повернулись до вітальні. Якась жінка промовила «Передай це їй». Нашурошивши вуха, Горес поглянув угору. Голос не Джулії і не цієї іншої жінки. То був голос мертвої. Як і всі собаки, Горес доволі часто чув голоси мертвих, а іноді і бачив їхніх власників. Мертві були повсюди, але живі люди їх не могли бачити так само, як вони не могли відчути десятки тисяч ароматів, які оточували їх щохвилини кожного дня. «Передай це Джулії, їй це потрібно, це належить їй». Ну, це вже було смішно. Джулія ніколи не їстиме нічого з того, що побувало в його роті. Горес знав це з багатого власного досвіду. Навіть якщо він випхає це до неї своїм носом, вона не буде їсти. Так, це людська їжа, але тепер це також підложна їжа. Не попкорн. Оце. Горесе різко погукала Джулія голосом, який означав, що він схибив. Як ото, ох, який негарний песик, як ти можеш, і всяке таке бла-бла-бла. Що ти там робиш? Ану, велась. Горес вімкнув задню передачу і подарував їй найчарівливішу зі своїх усмішок «Янголе, Джуліє, як я тебе кохаю. Сподіваючись, що ніякого попкорну не прилипло йому до носа. Дещо він устиг перехопити, але відчував, що головні розсипи скарбів залишилися недосяжними. Ти що? Підгодовувався там. Горес сів, дивлячись на неї з виразом щирого обожнювання, яке насправді відчував бо любив він Джулію дуже-дуже. Проте цікавіше питання, чим саме ти там підгодовувався, Нахилилася вона з наміром зазирнути в проміжок між диваном і стіною. Та тут інша жінка почала видавати горлом звуки, ніби зібралася блювати. Вона обхопила себе руками, намагаючись припинити напад дрожу, але безуспішно. Змінився її запах, і горе зрозумів, що вона зараз почне ригати. Він уважно дивився. Іноді в людському блювотинні траплялися гарні речі. «Е, Андріє, – запитала Джулія, – з тобою все гаразд?» «Дурне запитання, – подумав Горес. – Хіба ти не чуєш, як вона запахла?» Утім, це запитання теж було дурним. Джулія ледь дочувала власний запах, навіть коли їй траплялося спітніти. «Так, ні, не треба було мені їсти ту булочку з родзинками мене зараз. Вона поспішила з кімнати». «Додати до тих запахів, що вже живуть в комірці, сечі й кізяків», – виміркував Горес. Слідом за нею пішла Джулія. Якусь мить Горес вирішував, чи не пірнути йому знову під стіл. Але він унюхав тривожність у Джулії і натомість теж побіг за нею по п'ятах. Про мертвий голос він геть чисто забув. Расті зателефонував до Клер Маклечі з машини. Хоча було ще рано. Вона відповіла одразу ж, і він цьому не здивувався. У Честер-Мілі тепер ніхто не міг багато спати. Принаймні без фармацевтичних засобів. Вона пообіцяла, що Джо з друзями будуть у її домі, готові не пізніше восьмої. Якщо треба, вона сама їх збере. Понизивши голос, Клер повідомила. «Здається мені, що Джо запав на дівчинку Келвертів». «Дурником був би, аби не запав», – відповів Расті. «Ви самі їх повезете туди?» «Так, але не в зону небезпечної радіації, обіцяю вам місіс Маклечі». «Звіть мене, Клер. Якщо я дозволяю моєму синові їхати з вами в таке місце, де, як вони кажуть, звірі покінчили життя самогубством, гадаю, нам варто звертатись одне до одного просто на ім'я». «Ви викличете Бенні й Норрі до себе, а я обіцяю піклуватися про них усіх в нашій експедиції. Годиться?» Клер сказала так. Через п'ять хвилин після розмови з нею Расті вже повертав з моторошно-порожньої Мотонської дороги на Драмонд-Лейн, коротку вуличку, на якій стояли найгарніші в східному Честері будинки. Найгарніший з найгарніших мав на поштовій скринці напис «Берпі». Уже незабаром Расті опинився в кухні пана Берпі. Сидів, пив каву, гарячу. У Берпі генератор усе ще працював. З Ромео і його дружиною на ім'я Мішеля. Ромео і Мішеля були блідими і похмурими на вигляд. Він цілком вдягнений, вона все ще в домашньому халаті. «Ви думаєте, цей хлопець Багбі насправді убив Бренду?» – спитав Ромі. «Бо якщо він це згубив, я вб'ю його власними гуками». «Я так не думаю», – відповів Расті. Гадаю, його підставили, але якщо ви почнете комусь розповідати, що я вам таки казав, у нас обох будуть неприємності. Румі завжди любив ту жінку. Мішеля усміхалася, але в голосі її дзвеніли крижинки сильніше, ніж мене, іноді мені здається. Румі цього ані підтвердив, ані заперечив. Здавалося, він цих її слів навіть не почув. Він нахилився до расті, карі очі дивилися прискіпливо. Пощо що це ви кажете, док? Підставили яким чином?» «Не хочу зараз вдаватися в деталі. Я тут в іншій справі. Боюся також у секретній». «Тоді я нічого не бажаю чути», – заявила Мішеля. І покинула кухню, забравши з собою свою чашку. «Ця жінка не подагує мені ніякого кохання цієї ночі», – промовив Ромі. «Співчуваю». Ромі знизав плечима. «Маю іншу, на іншому кінці міста». Міша знає, хоча не показує виду. Кажіть мені, що там у вас за справа, док? Є одні діти, котрі вважають, що вони, мабуть, знайшли те, що генерує цей купол. Вони зовсім юні, але розумні. Я їм вірю. У них є лічильник Гаєгера, і на чорній гряді вони зафіксували стрибок радіації. Не смертельний, але ближче вони не наблизились. Не наблизились до чого? Що вони там побачили? Проблиски пурпурового світла. «Ви знаєте, де той старий сад?» «А вже що ти забігай. Ферма Макоя! Я любив возити туди дівчат!» «Видно все місто! У мене був старий Вілліс!» Замріяний вираз промайнув на його обличчі. «Утім, це неважливо!» «Та, кажете, про ліхтар. Вони також бачили багато мертвих тварин, кілька оленів, ведмедя. Діти вважають, що ті тварини покінчили життя самогубством. Ромі подивився на нього серйозно. «Я вигушаю з вами. Це було б дуже добре, до якогось моменту. Один з нас мусить пройти весь шлях, і цим одним буду я. Але мені потрібен захисний костюм проти радіації. Що ви маєте на увазі, док?» Расті почав пояснювати. Коли він закінчив, Ромі дістав пачку Вінстона і попхнув її по столу. «Моя улюблена отрута», – сказав Расті, беручи собі сигарету. «Тож яка на це ваша думка?» «О, я можу вам допомогти», – сказав Ромі, даючи йому і собі підкурити. «У себе, в моєму магазині я маю геть усе, як кожному про це відомо, в нашому місті». Він націлився сигаретою на Расті. «Але навгад чи вам сподобається ваше фото в газеті, бо вигляд ви матимете з біса смішний, це факт». «Я цим не переймаюся, ось який факт», – відповів Расті. Газета згоріла вчора вночі. Я чув і в новромі. Знову цей пагубок Багбага, його друзі, ви в це вірите? О, моє довірливе серце. Коли Буш казав, що у Іаку є атомні ракети, я і цьому вірив, і казав людям це людина, що знає точно. Я також вірив, що Освальд діяв сам, факт. З іншої кімнати озвалася Мішеля. Перестань уже з себе вимучувати отой твій фальшивий французький прононс. Ромі нагородив Расті усмішкою, ніби промовляючи, от бачте, з ким мені доводиться жити. А вже ж, дорога моя, гукнув він, і то вже без жодного акценту щасливчика П'єра. А тоді знову обернувся до Расті. Залиште вашу машину тут, поїдемо в моєму фургоні. Більше місця. Висадите мене біля магазину, а тоді заберете тих дідлахів". Я зберу для вас протирадіаційний костюм. От лише як бути з рукавицями? Не знаю. Прокладені свинцем рукавиці лежать у шафі в рентген-кабінеті у нас у лікарні. Довгі аж по лікті. Я можу і фартух прихопити. Гарна ідея. Бридко було б дивитися, як ви ризикуєте кількістю власних сперматозоїдів. Там також можуть бути захисні освинцьовані окуляри, котрими в 70-х користувалися техніки і радіологи. Хоча їх могли і викинути. Я маю надію, що рівень радіації там не піднімається набагато вище за той останній, що його побачили на лічильнику діти, коли стрілка залишилася на ще зеленому секторі. Ви ж щойно самі казали, що вони не наближалися зовсім в притул. Расті зітхнув. Якщо стрілка покаже 800 або 1000 імпульсів у секунду, збереження плодовитості буде найменшим моїм клопотом. Вони ще не встигли піти, як Мішеля, тепер одягнена в коротку спідницю і підкреслена видовищний светрик, знову опинилася в кухні і напосіла на свого чоловіка, дорікаючи його дурістю. Вичитувала йому, що він втягне їх у халепу. Раніше вже таке траплялося, і от тепер знову. Тільки тепер халепа буде гірша, ніж він здатен собі уявити. Ромі обійняв її і швидко щось заговорив французькою. Вона відповідала тією ж мовою, випльовуючи слова. Він не вгавав. Вона двічі вдарила його кулачком по у плече, потім заплакала і поцілувала його. На дворі Роммі вибачливо подивився на Расті і знизав плечима. Така в неї вдача, — промовив він. Душа поетки і емоційний макіяж собаки зі сміттєзвалища.